3. Da den sjuende måneden kom, var Israels sønner i sine byer, og folket begynte å samle seg som en mann i Jerusalem. Og Jeshua, Jehoshadaks sønn, og hans brødre prestene, og Serubabel, Shealtiels sønn, og hans brødre, stod da fram og begynte å bygge Israels Guds alter for å offre brennoffre på det, i samsvar med det som står skrevet i den samme Guds mann Moses lov. De reiste således altere på det sted, for skrekk kom over dem på grunn av landenes folkeslag, og de begynte å offre brennoffre til Jehova på det, morgen- og kveldsbrennoffrene. Så holdt de løvhyttehøytiden i samsvar med det som står skrevet, med brennoffrene dag for dag i det antall som ifølge forskriften var bestemt for hver dag. Og deretter var det det stadige brennoffer, og det for nymånene og for alle Jehovas helligede festtider, og for en vær som billig frambar en frivillig offergave for Jehova. Fra den første dagen i den sjuende måneden begynte de å offre brennoffre til Jehova, før grunnvollen til Jehovas tempel enda var blitt lagt. Så ga de penger til steinhoggerne og håndverkerne, og fødemidler og drikkevarer og olje til sidoneren og tyrjerne, for at de skulle føre sedertømmer fra Libanon til havet ved Joppe, i samsvar med den tilatelse som var gitt dem av Kyros, kongen i Persia. Og i det andre året, etter at de var kommet til en sanne Guds hus i Jerusalem, i den andre måneden, satte de i gang. Serubabel, Shealtiels sønn, og Jeshua, Jehoshadaks sønn, og resten av deres brødre, prestene og levittene, og alle de som var kommet fra fangenskapet til Jerusalem. Og de insatte nå levittene fra 20-årsalderne oppover i deres stillinger, att de skulle tjene som tilsynsmenn for arbeidet på Jehovas hus. Jeshua, hans sønner og hans brødre, og Kadmiel og hans sønner, Judas sønner, stod da frem som en gruppe for att tjene som tilsynsmenn for dem som utførte arbeidet på den sanne Guds hus. Likeledes Henabads sønner, deres sønner og deres brødre, Levittene. Da bygningsarbeiderne la grunnvollen til Jehovas tempel, Stilte prestene seg opp i embetsklær med trompetene og levittene Asafs sønner med cymballene for å lovprise Jehova etter Davids Israels konges anvisninger. Og de begynte å synge vekselsang i det de lovpriste og takket Jehova, for han er god, for hans kjærlige godhet mot Israel varer til uavgrenset tid. Hele folket på sin side satte i et høyt rop i det de lovpriste Jehova for de grunnvollene til Jehovas hus ble lagt. O mange av prestene og levittene og overhodene for fedrehusene, de gamle mennene som hadde sett det første huset, gråt med høy røst mens grunnvollen til dette huset ble lagt for øynene på dem. Men mange andre hevet røsten og ropte glede. Derfor kunne folket ikke skjelne lyden av gledesrop fra lyden av folkets gråt, for folket fortsatte å rope med et høyt rop, og lyden hørte selv langt borte.